На ранок Борис уже твердо знав, що тепер батько його, професор Гордіо Тава, добровільно нікуди більше не піде. Щоправда, хлопець не міг простити батькові, що той сам без примусу, тільки підкоряючись по пірцеві, ходив до гестапо, але бачив, як батько карається, тому мовчав. Той сам Гордій Отав сказав, що коли вже все було переговорено із сином за ту ніч, звертаючись не так до Бориса, як до самого себе, молодуше є лежати, коли можеш підвестися. Однак штурм Барнхюрер Шнуре певно відчував під час вчорашньої вечірні розмови з Гордієм Матавою, що той не палає бажанням прибігти сьогодні на його поклик. Та й гречності вчорашнього німецького професора, а сьогоднішнього функціонера есесівської машини стачило, видно, на самий тільки вчорашній вечір, а сьогодні виповзла на поверхню звичайнісінька брутальність, шнури не став ждати добровільно приходу радянського професора, а просто прислав за ним уранці конвой в особі свого ординарця, що з'явився власною персоною перед Гордієм Отавою. Стукнув під борами, викинув наперед руку у фашистському привітанні, але не гаркнув, щоб професор відразу збирався і йшов за ним, а мовчки потупав до кабінету, куди його так само мовчки провів хазяїн що взяв тепер собі за правило усі серйозні справи розв'язувати саме там, на своєму звичному робочому місці, де відчував себе якось, мов би, певніше. Ординарис справді трохи ніби аж розгубився, опинившись у загаченому книжками і раритетами професорському кабінеті. Але відразу й опанував себе, знову викинув наперед руку навіть привітання вкрали у стародавніх римлян, подумав про себе Гордій Отава. Згодом сказав цей синові, як взагалі намагався ділитися із сином своїми думками усіма, вважаючи Бориса вже цілком дорослим, а головне, прагнучи, щоб той усе запам'ятав, усе прийняв от свого батька і відрекомендувався. Єфрейтер Осендорфер. До ваших послуг, гер-професор Сідайте, запросив його Отава Хоч, власне, я не зовсім розумію, які послуги Остендорфер не сів, тільки шинобливо уклонився Видавався таким собі чемним юнаком Аккуратно на проділ Розчесане біляве волосся Водянисті злякані очі Довірливо розхилені уста Військовий мундир йому зовсім не пасував. Шанеля і геть перетворювала його на смішне опудало. Він і сам це, видно, знав, бо щось ніби зітхання вирвалося йому з грудей, і сідом за поклоном він вимовив. «Даруйте ж я в такому вигляді, але я на хвилинку. На дворі зима, тому доводиться». Справді, уночі випав перший сніг. Тих накрив, Окуповане місто білим холодом Для Гордії Отаві зміна пори року означала тільки те, що минула вже ціла вічність І з тих пір, як почалася війна Бо ж тільки подумати Літо, осінь, а тепер уже й зима Що ж до Бориса, то він одразу знайшов собі забаву в тому Щоб дивитися вікно на фашистів посеред засніженого Києва Бачив як вони відстарібують у своїх нікчемних шинельках і мундирчиках, і мстиво думав, то як? Жарко вам? Спробували? Ще й не те буде. До снігу всі фашисти сприймалися суцільною, одноликою масою. Тепер на білому тлі раптом виявилося, що до Києва наповзло безліч різновидів цієї погані. Бо коли навіть не брати було до уваги погонів звичайних, сукняних, без жодних відзнак і срібними галунами, погонів офіцерських простих і плетених, як батів, нашивок, позументів, пов'язок із гадюкуватими написами, бляшаних нагрудників, а тільки зважати на колір брання, то були тут усі можливі і неможливі кольори і відтінки. Були, і то найбільше, жаб'я чи зелені шинелі, які, здається, носила переважна частина військових. Але був колір також чорний, сталево-сірий, змінювався глиніно-жовтим. На були навіть, мовби бузкові шинелі із петличками лимонного забарвлення. Траплялися ніби вмочені у синьку, був колір свинцю і колір віконної замазки. Якісь високі чини кутали шиї, хутряні коміри, чорні і волохаті. Декого зима застукала ще в племистих маскувальних мундирах, що годилися тільки влітку. І тепер ці строкаті вояки, згинаючись у три погибелі, перебігали через вулицю з виглядом корови. Що попала на слизьке. Іноді пробігав по снігу халабудистий, закоцюблий плащ похмурого тону, що вчора під осінніми дощами такий показний, а сьогодні жалюгідний і смішний. Ноги у вояк для першого дня зими взуті були ще сяк так, то в ботинках. То в субких чоботях, іноді можна було побачити навіть білі бурки у тих, хто мав хутряні коміри на шинелях. Але на головах творився сміх і гріх. Бундючні картузи нагадували тепер решета, повні холоду, до пілоток дочіплюване круглі сукняні латачки, щоб прикривати ними вуха. Але вуха не вміщалися – під тими латочками, великі німецькі вуха стирчали з під зелених накривок, почервоніли від морозу, набубнявілі, неначе в утоплеників, ліпше себе, мабуть, почували ті, у кого були картузи з довгими козирками і навушниками, які відкочувалися, але, маючи вуха в теплі, ноги потерпали з носами, бо мороз. Мов би, зганяючи злість за те, що в нього відібрано якусь там частину тіла, з усієї сили накидався на все незахищене, а ніс під довгим козирком пинявся на такому собі протязі, і вже тут Мороз потішався до схочу. А власник носа, зжолоблений, мов каліка, з якоїсь аж заздрістю позирав на тих, у кого мерзло все в однаковій мірі, але сам не наважувався піддати із себе такому випробуванню, а тільки хапався за носа то одною рукою, то другою, неначе перекидав у долоні гарячу печену картоплину. Найбільшу заздрість, ясна річ, викликали всі ті, ті, хто котив по вулиці в закритій машині. А коли тим треба було визирнути назовні, і вони відхиляли дверцята і висовували на світ божий носа, чиїсь у голову, то не тривало те довго. Ніс чи голова мерщі ховалися, дверцята хряпали, машина їхала далі, так ніби прагнула доскочити до того місця, де зима відразу скінчиться і настане тепло, не буде снігу. Головне ж, не буде цього клятого морозу, який упав із неба в одну ніч, такий запеклий, наче уклав угоду про військове співробітництво із більшовиками. І все те різнокольорове гаддє бігло, тюпачило, стрибало, витупцювало по київській вулиці і все козиряло, Тяглося в струнку, одне перед одним вистукувало каблуками на засніжених вулицях Києва, відбувався великий спектакль маріонеток, який був би смішний, якби не стояла за ним жахлива трагедія поневоленого міста. Єфрейтор Осендорфер ще більше зняковів після свого посилання на зиму, яке гордіотава лишив без уваги, Борис же який притулився в кутку між книжниковими шафами і великим вікном, що виходило на вулицю, влік не йшов. Та й не збирався він перед ординарцем фашистського офіцера викладати своїх ранкових спостережень, а тим більше думок. Професор Шнурре перепрошує, але знов почав булою Фрейтор, але тут гордіота вже не змовчив. Не дав йому доказати, перебив на півслові. «Професор?» – здивовано підвів він брови. «Ви хотіли сказати, штурмбанфюрер Шнурре?» Від ординарцевого роздратованого нахабства, з яким ще кілька днів тому зустрічав Гордія у на порозі квартири академіка Писаренка, зайнятої Шнурре, не лишилося й крихти – «Сама вічливість і зняковілість, доведена до цілковитого самознищення». «Так», – охоче згодився він за тавою, – «професор Шнуре справді, Штурмбанн фюрер але це просто для зручності, бо такі вимоги часу, так само як і я, Єфрейтер, хоч це для мене абсолютно не властиве. Я просто собі асистент професора Шнури ще з Марбурського університету. І мені вельми приємно, що познайомився з герром-професором, про якого багато чув ще до початку воєнних дій. Тобто, я хотів сказати, нашої визвольної війни. Ви хотіли щось передати від штурмарфюрера Шнури? Знов перебив його Отава. Власне, так. Професор шнур перепрошує, але сьогодні невідкладні справи примушують його. Ваше побачення тим часом відкладається. Ви можете не йти, хоч якщо хочете просто для прогулянки, чи в своїх наукових інтересах, то будь ласка, все домовлено. Вас пропустять у собор. Ви можете бувати там, коли захочете. Що ж до професора Шнура, то як тільки він звільниться від своїх пильних службових справ, він одразу повідомить вас. Хоч помешкані було не топлено, але Єфрейтер-асистент аж змокрів від довгої заплутаної промови. Мерші розкланявся, натягнув на голову пілотку, стукнув каблуками. До речі, навздогін Єфрейтерові промовив Отава. Передайте штурммарфюрерові, що я не збираюся сьогодні ані до нього, ані будь-куди взагалі, і не маю наміру і надалі. От так і передайте, прошу вас. Осендорфер, тупотівчий вітьми по довгому коридору із староруськими іконами, він моби втікав від професорових слів, не хотів їх чути, щоб не накликати лиха на професора. Він і далі заставався чемним, вічливим, делікатним у поводження асистентом із старовинного німецького університету. «Ну, що скажете, товаришу Отава-молодший? Звернуйся, батько, до Бориса, вирідувавши ефрейтера і потираючи руки чи то від холоду, чи то від нервового збудження. «Не зв'ясувався б ти з ними», – сказав Борис. На жаль, мене ніхто не питає, хоче я зв'язуватися чи ні. Так само, як ніхто не питав усіх, хто жив у Києві, на Україні, Білорусі, При Балтиці, ти чув, що вже бої йдуть під Москвою. Я вже чув, що вони разів 100 зайняли Москву, а потім чомусь знову ведуть бої за неї, відбуркнув Борис. Якщо вони візьмуть Москву, «Нам усім кінець». «А чому ти вважаєш, що вони візьмуть Москву?» – спитав син. «Я не вважаю, кажу тільки, що буде, якщо вони візьмуть». «Ти як хочеш, а я не вірю, щоб вони взяли Москву», – гукнув Борис. «Мученики завжди мудріші за тиранів, тому і стають мучениками», – тихо сказав Гордій Отава. На жаль, мудрих ніколи не слухає ті, в чиїх руках сила. Але нащо нам сперечатися? Ми з тобою маємо однакові переконання. Давай ліпше подумаємо, що робити далі. Втікати, сказав Борис, і то якнайшвидше. Гаразд. Куди втікати? Ну, в ліс до партизанів. Вони лишили тобі свою адресу? «Знайдемо? Що ми? Вже не зможемо знайти протизадів. Якщо це так легко, тоді фашисти вже давно їх познаходили. Борис не знав, що відповідати. Йому хотілося врятувати батька. Все б він віддав за цей порятунок, і він би виступив проти цілої фашистської армії, якби міг захистити батька. Але якщо розібратися – то що він міг? І що міг тепер його батько, який і в мирні часи не відзначався надмірним практицизмом, а швидше демонстрував майже дитячу наївність у всьому, що стосувалося буденного, простого життя, не пов'язаного з науковими теоріями і роздумуваннями, він уже пробував через бабу Галю випитати її кому з літок. Чи не змогла б вона часом зв'язати через знайомих сільчан його батька з партизанами? Але кума де Бела, лайлива молодиця, робила великі очі, відхрещувалася від самої згадки про партизанів. Казала Цур тобі пек. Баба Галя і собі махала на Бориса, неначе на домового. Може, вони і справді так боялися перед німцями, а може, просто. Не довіряли професорові, якого бач самі фашисти визвулили із концтабору, не зачіпали його помешкання, постачали харчами, так ніби він був для них своєю людиною і їхнім прислужником. Але сьогодні, після всіх вчорашніх подій, після нічної розмови з батьком, після того, як він, власне, виклав синові свій науковий заповіт, передав йому все недокінчене, так ніби мав іти на шибеницю, Борис відчув таку безнадію в серці, такий розпач, так щось ридало в ньому, підступаючи до самого горла, що не втерпів він і знову вирішив просити тітку зліток, бодай вивезти їх з батьком із Києва, сховати десь у селі, чи в лісі, чи в чорта в зубах, аби тільки не лишатися більше в Києві, в цьому великому мертвому місці, де людина відчуває себе, мов і тісній пастці, з якої є один вихід, та й той на смерть. Якраз на той день кума зліток не прибилися до них. Чи то сніг став на заваді, чи не пропустив її на заставах, якими затнуто було всі виїзди з Києва, бо військовий комендант міста видав наказ про заборону під страхом смертної кари віддавати, приймати, продавати, купувати або міняти м'ясо, молоко, масло усіх, хто намагався привезти до Києва. Вивозити ніхто не пробував, бо нічого було вивозити, будь-які продукти. Затримувано. У одних просто відбирали все і турили їх у шию, інших кидали – за дріт Дарницького концтабору, ще інших просто розстрілювали. Кума літок прикривалася аусвайсом, виданим їй самим штурмбанфюрером Шнуре. Штурмбанфюрер любив сюженьке молочко, і люді за кумою до літок посилали навіть машину, але сьогодні не було ні молока, ні куми. Штурмбанфюрер може і переживе цей день без молока, а от Борисові тітка літок знадобилася б аж он як. Та вдіяти нічого не міг, тільки закинув здалеку бабі Галі про свій клопіт, але вона відбулася з від на тому й кінець. А ввечері прийшов штурммарфюрер Шнура і нарешті розкрив свої карти. Він приніс собою пляшку рому, сам уже був трохи на підпитку, Ром, видно, більше призначався для гордії Отави, але той сказав, що піти не буде. «Може, ви звикли до русських горілків?» – посміхаючись, запитав Шнур. «То я зволю принести горілки. Ми маємо у своєму розпорядженні все». «Дякую. Не п'ю я горілки», – спокійно відмовив Отава. А сам подумав, що шнур нам помиляється, бажаючи, що вже все має у своєму розпорядженні». Шнури все ж налив келишок і для професора Тавель. Сам випив, трохи посидів, дивлячись у куток, де вранці сидів Борис, а тепер залягала тільки темрява, бо у кабінеті горіла на столі одна єдина свічка. Електрики у Києві не було. Як не було води, тепла, хліба, не було життя. Ви можете не економити свічки, сказав Шнура. Я дам розпорядження, щоб вам їх постачали. Дякую, не треба, відповів Отава, дивуючись, як він може ще відповідати цьому фашистові, чому не замовкає зовсім. Хай собі той говорить сам по собі, хай звідає всю глибину і силу зневаги, яку до нього відчувають усі ті, до кого він прийшов, не як ординарний професор провінційного німецького університету, а як загарбник і кат. Я розумію ваші почуття, мов би, вгадуючи отавені думки, зітхнув шнуре. Але війна є війна, і життя є життя. Від цього нікуди не втечеш, мій любий професоре. Якщо вам не хочеться підтримувати зі мною розмову, можете мовчати. Але вислухайте мене до кінця. І вислухайте уважно. Я скажу вам усе. Сьогодні такий день, коли я повинен сказати вам усе, не відкладаючи надалі. Згодом коли-небудь ви зрозумієте, чому саме сьогодні. Хоча загалом кажучи, це не грає ролі у тій справі, яка цікавить мене, і в якій повинні бути, зрештою, зацікавлені і ви. Отже, стежте за моїми думками, прошу вас, «Ви добре знаєте про моє до вас ставлення, як до ученого. Ми з вами колеги. Вороги!» – нагадав Оттава. «Ну так, з огляду на військовий час. Але як учені, ви есесівський офіцер, – знову нагадав Оттава, якому давало втіху атак перебивати фашиста в найнесподіваніших місцях, дошкуляючи йому хоч цим. Згода». Майже весело вивкнув шнури. З вашого дозволу я вип'ю ще келишок, але, мабуть, не буду, щоб між нами не було нерівності. Один п'яний, другий тверезий. Хай кожен буде поставлений в однакові умови. Якщо це можна сказати про того, хто надягає за шмур, і про того, кому надягають за шмур? знову трутився Отава. Не треба занадто похмуро дивитися на речі. Не треба. Коли я розшукав вас серед ув'язнених, чомусь мені здається, що ви просто грали спектакль. Бо чому шукали мене саме на серці, а не в дарниці, скажімо, де консабір набагато більше, отже, більше шансів, що я міг опинитися саме там. Інтуїція – це була справді гра, в якій єдиною ставкою був порятунок професора Отави. Навіщо? Зараз дійдемо до суті справи. Одну лише мить, мій любий професоре, Терпіння, терпіння. Як часто людям не вистачає цієї дорогоцінної якості, через що стаються речі непоправні. Для прикладу, ваш хрещатик. Його висаджено повітря. Вами ж самими. Не грає ролі. Ми його висадили повітря чи ваші. Але чому? Тільки тому, що комусь не вистачило терпцю розмінувати один чи два будинки. Простішим здавалося підірвати їх. А коли вже підірвав два чи три будинки, то хочеться пустити димом іще сотню або Успенський собор. Я ще встиг помилуватися цим чудом, здається, кінець одинадцятого століття, срібні царські врата, срібні гробниці, парчеві плащаниці з дарчими написами русських царів і українських гетьманів, старовинні Євангелія в коштовних оправах, вівтар і жертовник, оздоблені Різбленнями, масивними, срібними дошками. Дещо можна таке бачити. Але ось приїздить поглянути на це славянське чудо наш союзник, вождь словацького народу Тіссо, і ваші партизани, ви певні цього? Спитав Оттава, який про Успенський собор не міг і слухати. Ліпше б його самого тією вибухівкою пошматовано на стрябки. Чи я певен? Не знаю. «Важко сказати, хто винен, чия вибухівка. Зрештою, все, що попадає в район військових дій, може бути знищене, але потрібно все ж таки якесь терпіння, необхідне хоча б для того, щоб максимально використати об'єкт, який підлягає неминучому знищенню. Може, у ваших плана Софія теж підлягає цьому?» Отава боявся повторити страшного слова, але Шнуре виручив його. «Не треба говорити про знищення, надто ж коли йдеться про Софію. Але ви вгадали, що мова зайде саме про неї. На ній збігаються наші з вами інтереси». «Не бачу», – сказав Отава. «Зараз поясню. Але перед тим мушу вам сказати з усією відвертістю, що все могли б зробити ми і без будь-чої її допомоги. Вам не треба зайвий раз підтверджувати мою кваліфікацію, Отож, коли б я заготів і взявся сам, то... Але я б думав так. Чому б не зробити доброго діла? Чому б не допомогти своєму колезі-професорові Отаві? Чому б не надати йому змоги докласти і своїх зусиль? «Я не просив у вас нічого», – нагадав Отава. «Точно, ви не просили, професори. Але уявіть собі, я прошу вас». «Не наказую, не примушую, а саме прошу. І прошу, враховуючи ваші наукові зацікавлення, ні більше, ні менше. Ми з вами люди, що перебувають на тому самому розумовому рівні». Психологи стверджують, насмішковато зауважив Отава, що між людьми, які перебувають на тому самому рівні, планують відштовхувальні тенденції». Можете переконатися, що психологи теж помиляються, бо я не тільки не відштовхуюся від вас, навпаки, нас із вами єднає Софія, точніше, її фрески, може, єдині в світі фрески Одинадцятого століття, прекрасно збережені. Що ви хочете з ними зробити? злякано вигукнув отава, схоплюючися із крісла і мало не кидаючись на шнури. Заспокойтесь, мій любі професори, вашим фрескам нічого не загрожує, Натож ж коли взяти до уваги, що майже всі вони сховані під шаром пізніших записів. Посередники ваші, на жаль, не відчувалися пієтами до старовини. Свого часу знехтувано навіть казівку самого російського імператора Миколи I, який, оглядаючи відкриті, в Георгівському приділі Софії древні фрески сказав митрополиту Філаретові «Фрески ці слід лишити в такому вигляді, як вони є, без поновлення. Але така вже художницька натура, будь-що, навіть попри найсуворішу заборону, виказати свої так звані здібності, лишити по собі слід, навіть коли то буде слід нездарний, варварський». Хрістоліття бачу я проти цього собору Тимофія Сухобруска. Уявляю, як цей звичайний ключник собору, придивившись до того місця на малому склепінні, де відпав шматочок штукатурки, помітив зображення зірки, а нижче – лики ангелів і серафимів і грецькі літери. Це був благородний чоловік. Він відразу збогнув, що став на шлях великого відкриття. Руський імператор теж виявився людиною високої культури. Але що далі? Якийсь підрядчик не має звичайних поденників і ті залізними стругами зішкрібають із фресок штукатурку Варвари. До речі, прізвище того підрядчика був Фохт, сказав Отава не виказуючи свого здивування з поінформованості, яку Шнуре виявив о стосовно історії відкриття в Софії старовини фресок. «Призволь ще не грає тут ролі», відмахнувся Шнуре. «Може, як ученого обурює тільки варварство цих людей, їхня дикість, коли хочете, але ще більше обурюють мене так звані художники, які потім підмальовували фрески. Якийсь богомаз. Пошехонов, Єремонах, Іринарх з Лаври, священник Собору і Осип Жовтонольський. Навіть їх можна виправдати, знову заговорив Отау, бо вони ж все-таки по-своєму дбали про збереження творів мистецтва. Це не те, що вислити повітря Успенський Собор. Я вже сказав, що це трагічно, але Софія ціла і ви повинні нам допомогти. Верніше, ми вам допоможемо. Ви не питаєте, чому саме. Я вас розумію. Ви не хочете питати, ви не хочете співробітничати з нами, але зрозумійте, що тут наші інтереси збігаються. Ніколи. Отава знову відскочив. Чуєте? Ніколи. Ви ще не чули моєї пропозиції. Однаково я відкидаю її. І все ж вислухайте, шнуре відпив скелешка, витер губи, він тепер не квапився, мав вигляд людини, в якої розпоряджені вічність. Зате Отава весь напружився, мовби вигодувався до скоку. Але штурм Марфюрер вдав, що не зауважив стану свого співрозмовника, зняв зі свічки нагар. Постудив на опечений палець, мовив далі спокійно і розважливо. Ви трохи відреставрували фрески. Треба сказати, що зроблено це прекрасно. Саме так я тільки і міг уявляти вашу роботу. Можете не казати мені, Я і так знаю, що реставраційними роботами керували ви. Але дозвольте й одне зауваження – ви провадили ці роботи без якогось плану. Не виділяли головного і другорядного. Не вели пошуку найціннішого в першу чергу, а вже потім, що лишиться. Ви знехтували найголовнішим принципом усіх відкрить. Треба перед усім відкривати велике. Тільки тоді прославишся. «Я не звик заробляти славу на чужій праці». Спокійно промовив Отава, відходячи в тінь. Та яка може бути ще слава поряд з геніальним художником, що творив 900 літ тому? Слава першого відкривача вам ще мало? Єрогліфи без Шамполіона так і лишились би безглуздими картинками. Троє без Шлімана вважались би вигадкою п'яного не письменного мера, який любив поврехеньки. Але йдеться не про те. Я надто багато сьогодні балакаю, але у мене був дуже важкий день. І все ж, бачите, я не забув про вас і прийшов, щоб довести нашу вчорашню розмову до кінця. Коротше, ми вам створимо усі умови, щоб ви прославилися відкриттям чогось великого в соборі. Уявіть собі. Геніальна неповторна фреска – унікум. Можна подумати, що ціла німецька армія вступила до Києва тільки для того, щоб створити, як ви кажете, мені належні умови для великого відкриття в Софійському соборі. Оттава вже відверто глузував шнуре. Але той відкидав глузування. Він настроєний був на серйозний, навіть урочистий лад. Він підвівся і проголосив, наче повноважний представник перед іноземним посланником або корпусом журналістів. З завтрашнього дня у вашому розпорядженні буде все необхідне, і ви повинні відразу розпочати реставраційні роботи з таким розрахунком, щоб відкрити тільки найцінніші розписи в найкоротший коротший строк. Це потрібно вам для близьковічного закінчення війни? Поцікається Отава. Ще раз повторюю. Дубаю про вас, професор Отава. Повірте мені, ми самі змогли провести всі необхідні роботи. З нашою точністю і терплячістю, з нашим неперевершеним мистецьким досвідом. Що ж вас стримує? Тепер Отава вже знав, чого від нього хочуть. Він міг спокійно вступати в суперечку Шнуре, той перестав бути загадковим своїми намірами, а отже і страшний, «Розпочинайте хоч завтра, але без мене. Хоча, як для мене тяжко говорити про собор, так, але нічого не можу вдіяти. Ви – завойовники. Ви могли вже давно знищити і мене, і собор, і місто. Якби я був великим полководцем, якби був головнокомандувачем, очевидно, все зробив би для того, щоб не віддати ворогові Києва, який для мене особисто – і найбільшою святинною нашої історії. Але раз так сталося, тільки відмовитися від будь-якого сприяння ворогові – ось і все. Я все ж таки радий би вам обдумати свою мою сказав Шнур. Якщо ви гадаєте, що я не мав часу для обдумування своєї поведінки ще за колючим дротом, а потім учора в гестапо, то глибоко помиляєтесь». На всі ваші чи там, чи її не було вгорожі пропозиції, тільки ні. Більше нічого. Ніколи не треба висловлюватися категорично. Завжди треба лишати, бодай, газеньку стежечку для відступу. Не звик. Ви ще не вислухали мене до кінця? Не бачив в тому потреби. І все ж таки, не гадайте, що я загрожуватиму особисто вам. Це було б... Тривільно і недостойно навіть. Але ви маєте рацію і в одному. Тому що все могло вже бути знищено. Так, ви не помилялися. І якщо сьогодні ще не все знищено, то завтра це може статися. Ми не приховуємо своїх планів. На місці Ленграда, за наказом фюрера, буде утворено велике озеро для наших яхтсменів. На місці Москви ми насадимо бір. «Здається, там добре росте сосна. Можна буде розвести там березові гаї. Це так прекрасно. Білі берези, як спогад про колишню Русь. А на місті Києва, що ж, очевидно, ми не станемо витрачати даром жодного шматка дівчій українській землі. Найліпше, якщо тут колоситимуться лан золотої пшениці. Що ви на це скажете?» Нарешті ви заговорили справжньою своєю мовою. Так от, Україна повинна буде стати для нас постачальником хліба, сировини і рабів. Життя баригенів, які тут свіють, буде зведено до однозначності, до примітиву. Ніяких історії, ніяких спогадів про минулу велич, тільки гнитва за шматком хліба щоденного, тільки праця. Що ви на це скажете? Отава мовчав. Він і сам це вже придумав сотні тисячі разів. Не вірив, що таке може бути, але перебирав найгірші припущення, готовий був до всього. Таки не стерпів, брешити, не вдасться. Вашого народу вже немає, Україна вся завойована військами фюрера. Але навіщо нам політичні дискусії? Ми з вами люди мистецтва і історії. Може, я навмисно згустив фарби, щоб вас налякати? Може, надто далеко зазирнув у майбутнє? Нас ждуть справи невідкладні. Само проведіння послало мене, щоб не тільки порятувати вас від простого фізичного знищення, а ще й да можливість реабілітації духовної. Відкрию вам ще одну велику таємницю, про яку тут не може знати ніхто. Ми організовуємо... Небачений Великий музей світової культури на батьківщині Фюрера в місті Лінц. Там буде зібране все створене в високостях Германського духу і всі ліпші здобутки варварів. Дві або три найпоказніші фрески Софіївського собору ми теж вмістимо в музеї, а під ними напишемо, відкрита професором Отави в Софіївському соборі в Києві. Ви прославитесь на весь світ, зрозумієте, художники, які будували цей собор, невідомі, цілий світ наповнений такими анонімами, великими і нікчемними, а ви підніметесь над усіма. Найбільше піднімуся в той день, повільно промовив Отава, коли всіх вас викинуть з моєї землі, із мого міста, і з мого життя. «Я радий би вам подумати, професор Отаве, армія фюрера непереможна. Усі ваші сподівання марні. Вас жде або ж слава разом з нами, або ж я не боюся нічого», – сказав Отава. «У вас є син, ви повинні подбати і про його майбутнє. Не треба чіпати дитину, на жаль, у зоні військових дій. Прошу вас припинити цю розмову втомлено промовив Отава. Однак від мене вам нічого не вдасться добитися, ніякими погрозами». «Гаразд!» – розвів руками шнура. «Шкодую, професора Таве, я зробив усе, що міг. Проявив максимум терпіння». «Так, ви справді виявили гідне подиву терпіння». «Сподіваюся таки, що ми ще побачимося». Йдучи вже до дверей, якось мов би гмикнув шнур. «Може, але за інших обставин». – До побачення, – сказав німець. – Ви чуєте? – Я кажу – до побачення. Може, отави проводжував його так, ніби сила тут була на його боці, а не на боці Фюрера. Коли повертався, зачинивши за німців вхідні двері, в темному коридорі обійняв йому шию Борис, гаряче зашепотів. – Правильно ти йому дав, батько, отже ж правильно дав фашистові. Ти що, відслухував? Суворо спитав його батько «Трішки, хіба я тебе вчив підслуховувати? Але ж я боявся, що цей тип тобі щось заподіє Ну гаразд, гаразд, іди спати Дві безсонні ночі підряд Це вже навіть для такого жвавого хлопця, як ти «Що ти тепер хочеш робити?» Спитав син. «Подумаю, в нас із тобою безліч часу, щоб думати Поки що до ліжка, на добраніч Добраніч, батько!» А на ранок до них все ж таки пробилася кума із літок. Вони довго шепотіли, поївшись із бабою Галею на кухні. Потім баба Галя просунула голову до кімнати, де спав Борис, питала, «Не спиш? Давно не сплю». «Ну, то піде, скажи професорові, що кума казала, розбилися в бусурмані під Москвою». «Що?» – закричав Борис, зискакуючи з ліжка. І підбігаючи до дверей, але баба Галя – Знаючи його нестримність, передбачливо сховалася. Та ще так швидко, що хлопець не знайшов її вже і за дверима. Тоді він помчав до кабінету, знаєте, що батько, якщо і поспав трохи, то вже однаково там сидить, щось читає або просто думає. Так їм нічого не сталося, ніби Київ не окуповано, ніби немає на світі війни. Але ж він не знає найголовнішого батьку! що сили закричав Борис, влітаючи до кабінету. батьку, Наші розбили їх під Москвою! І женуть, женуть!» Сам вигадав, що женуть, сам здогадався, бо хотів цього над усе. Ще не осягнув законів військової логіки. Коли розбили, то повинні і гнати, переслідувати. Просто керувався своїм хлоп'ячим палким бажанням, уявляв, як десь у глибоких снігах Безпорадно оборсуються всі оті жалюгіддя в різнобарних шинелях, будюч на куметних картузах, пілотках з дочепленими наушниками-латочками, з усіма їхніми позументами, нашивками, погонами, відзнаками, з їхніми орлами і черепами. «Звідки ти взяв?» – повернув його до дійсності батько. «Це що, вигадка?» Тоді Борис нарешті трохи заспокоївся і розповів про бабу Галю і її куму. Після цього радісний шал вопив уже і професора. Вони обидва, не змовляючись, вилетіли з кабінету і побігли до кухні, щоб розпитати куму зліток почути від неї самої цю вість, кращий, за яку не могло бути ніде на світі. Кума сиділа, порозпускавши всі свої хустки, розчервоніла попри холод. На нетопленій кухні настрій у неї був такий, нібито вона сама розгромила фашистів під Москвою, а тепер сіла трохи перепочити, щоб гнати їх далі із Києва і з усієї нашої землі. «А ці ж безбаченки, – казала вона, – забрали в мене бетон і аусвай свій паскудний забрали. Кажуть, вже більше нікс, уже до Києва не можна». Сидив вдома, бо в Києві встановлюється, мовляв, новий порядок, а я ж знаю, сто чортів йому під пуп, який то воно порядок, знаєш, що вже наші їм дали ото під Москвою, а воно мені бреше, що в Києві порядок. Так ти, баба, сидив в своїх літках через те. Баби злякалися тепер. Дітей не пускають до Києва. Там їм під Москвою наші утворили». Хотів я тому фашистюрі сказати, що брешеш ти, собаку, то тебе під Москвою, та подумала, посадять у гестапо, як скажу, а вдома ж корова не дояне, то й корову ще заберуть, бо це ж тільки і викручується, що німецькому коменданту молоко ношу, хай би він ним залився та подивився. Всі троє стояли, дивилися, на кому зліток ніхто не перебивав її, ніхто не перепитував, не цікавився, звідки вона дізналася про події під Москвою. Ніхто не піддавав сумніву її звістку, бо кума зліток сприймалася як посланниця від широкого вільного світу в цьому стероризованому, вмираючому місці. Вони повірили б навіть вигадці, аби тільки та вигадка піднімала їх на духу, давала віру в майбутнє. А тут же була чиста правда. Професор Отава згадував події вчорашнього дня. Для нього тепер зрозумілою стала зайняті шнури зранку, вічливість Остендорфера, раптовий поспіх штурмарфюрера в намаганні схилити його Отаву на виконання їхнього плану пограбування Софії. Так-так, вони вже забігали, мов руді миші, вони вже ладнаються до втечі і звідси. Тепер вони особливо небезпечні, бо втікаючи намагатимуться забрати з собою найбільші скарби і завдаватимуть жахливих руйнувань. Ось тепер якраз і треба зробити все, щоб стати їм на заваді, поламати їхні плани, не дати їм нічого, захистити кожен на своєму місці, і він теж, так, як захищав собори, від запалювальних бомб Але тоді було легше, простіше Там в отриманні був тільки пісок Та ще безсонні чергування То все в людських можливостях Але як тепер? Як? Теперечки уже їм скоро кінець Казала з зліток Як не поморозиться тут До бістячого батька То витовчуть їх наші Ось побачите Товаришу професоре та згадаєте моє слово? А професор бився думкою в пошуках способів протидіяти шнури. Як? Як? Коли навіть їх виженуть звідси за тиждень, а чому би ні? То й то вони в своїй безсилій злобі встигнуть висадити в повітря весь Київ, нічого не пошкодують, не здригнеться їхня рука, як не здригнулася та рука, що закладала вибухівку під Успенський собор. Бо що їм наша історія, наше мистецтво, душа нашого народу? Але як запобігти? Як? І раптом прийшло рішення. Він буде чергувати Колософію в день і вночі, скільки зможе, щоб не дати їм завести туди вибухівку. Для такого собору потрібно багато вибухівки, Може, десяток або й сотні машин. Він не дасть. Як саме? Ну, стане перед машинами і не пустить їх. Хай їдуть через його труп. То що? Хіба цим чогось досягнеш? Над твоїм трупом злетить у повітря Софія. Треба щось інше. Треба комусь повідомити. Потім попросити чиєїсь допомоги, помочі. Партизани? Але де вони? І чи вони тут є? Десь там когось розстріляно, когось повісили. Але чи то партизани? Тепер розстрілюють і вішають без провини. Тисячі і сотні тисяч. Висаджено місць на Соломінці, зірвано в докачку на станці. Але чи то партизани? Чи поодинокі диверсанти? Та й хто знає, може, під Софією уже дрімають Руїнницькі заряди. Скільки часу минуло, поки він сидів за колючим дротом на серці? Він перевірить усе в соборі. Перестане на пропозицію шнури тільки для того, щоб перевірити, чи немає в соборі бухівки. А якщо є? Або почнуть завозити. Що тоді? До з зліток? До цієї добродушної, балакучої жінки? Але ж це божевілля припускати, щоб тітка, що постачала штурмбанфюрерові шнури молоко, має зв'язок з партизанами. І все ж. «Скажіть, будь ласка», – звернувся до куми зліток професор, «я міг би в разі потреби, звичайно, прислати до вас свого Бориса, бо хлопець малий, а тут, самі бачите, може бути всього». «Та Боже ж мій!» – сплеснуло в долоні кума зліток – та ви тільки бабі Галі, скажіть, то вона його прямо до мене. Чому йому тут і сидіти? Та й вам би, товаришу, професор, якби з Києва та в наші ліси, бо тут же і голод, і холод, і хваші стюриці. Ні, ні, квапливо промовив отава. Я повинен бути тут. Я залишуся в Києві, хоч би там що, а заборися вдячний наперед. Так професор Гордій Отаве прийняв рішення створити свій власний фронт проти фашизму. Трохи наївне, але чесне, може, єдиноправильне в його безнадійному становищі вирішення. Ніким не повноважений, окрім власного сумління, ніким не посланий, ніким не підтримуваний, мав стати він нікому не знаний на захист святині свого народу перед силою, що переважали його в тисячі і мільйони, може, разів, але не лякався цього, як не лякався колись великий художник, що створював Софію загубитися в пітьмі століть зі своїм ім'ям і своїми стражданнями. Він кинувся одразу на сходи, став стукати до помешкання Академіка Писаренка, зайнятого тепер шнуре, але ніхто йому не відчинив. Видно, ті десь поїхали, у них тепер були повні руки роботи вони квапалися награбувати в Києві якомога більше професор Отава, здається здогадався тепер про справжню місію шнури, певно того, як спеціаліста послана сюди або ж експертом або й просто начальником такої собі грабіжницької команди, що мала вивозити до Німеччини всі мистецькі цінності знайдені і окуповані Києві щоб не гаяти, часу, Отава попрямував до Софії. Може, шнури там, може, саме рознюхує, в якому місці найперше здирати штукатурку в пошуках ще не відкритих Може, наставляє вже своїх німецьких реставраторів, але на подвір'я Софії Отаву не впустили. Не зміг він проникнути туди, ні з Володимирської, де стояли два пекаті автоматники, ні площі Богдана, попід дзвіницею, де теж стовбичили два охоронці. Отава пішов вздовж муру, що оточував Софійське дворище. Хотів було коло брами Заборовського по Юнацькому продертися на стіну, але по той бік почулася німецька мова, та мовби. Марширували солдати, скрізь по всьому Києву, тепер марширували солдати. Він знову вийшов на Богданову площу. Гетьман замахувався іграшковою булавою, картинно знімаючи над Києм коня. А неподалік од нього, налякаючись ні чорного гетьманського огера, ні замаху булави, вимаршувала сотня жабічо зелених німців. І що хоч трохи зігрітися, горладали дурну пісеньку. «Варум ді медхен лівен ді золдатен! Я варум, я варум! Вілзі пріфен ауг бомбен und гранатен! Я дарум, я дарум!» Сунуло площою різнобарне воїнство». Їхали машини із берлінськими реєстраційними знаками, козирання, витягування в струнку, вистукування каблуків, ані слід до того, що під Москвою їм вчинено страхітливого розгрому, що незабаром доведеться забиратися звідси. Невже це має протривати ще довго? Якби ж ти він міг поспитати когось, хто б міг йому відповісти? На жаль, був сам. Обрав добровільну самотність і тепер мав спокутувати цей вибір. Людина зрештою платить за все. І Шнура він побачився тільки ввечері. Той метався по Києву зі своїм ординарцем-асистентом цілий день. Був стомлений, але професора Тау пустив до свого помешкання охоче, навіть з радістю. «Так буде ліпше, мій любий так буде ліпше моркотів, пропускаючи Отау наперед себе, а той ішов по знайомих колись в кімнатах академіка Писаренка і не впізнавав тут нічого. Не було книжок, не було звичних простеньких меблів, повсюди тепер виблискувала бронза, стояли меблі в стилі Людовіка XVI, де й набрали – у Києві такого. Дорогі вази датської порцеляни спокійних тонів надморського неба, в срібних князівських трісвічниках стікали воском височенні свідчі. В кабінеті письмовий стіл стиль Рококо, мов би вивезений із самого Версаля. За ним дерев'яний стілець із спинкою, вирізбленою в формі двоголового орла, з меблів російського імператорського дому. А з цього боку для відвідувачів два фотелі, глибокі, спокійні, у цвяному полиску та мовишневої шкіри. «Сигарети? Сигарети? Сигари?» гостинно поспитав Шнуре. «Ах, я забув, ви не курите. Тоді шнапс, коньяк, ром чи горілка. Прошу сідати. Радий вас бачити в доброму здоров'ї і... Він ще хотів, мабуть, додати з добрими намірами, але отав не став його слухати до кінця, не сідаючи, не відходячи, від порога похмуро промовив, я намагаюся обдумати вашу пропозицію, але, перш ніж сказати про своє рішення, повинен оглянути Софію, щоб пересвідчитися, що там не завдано ніякої шкоди. Не казав прошу, взагалі нічого не просив, вимагав. І шнуре чи то вдав, чи не помічає імперативного тону, чи то просто вирішив не зважати на форму, у якій висловлювався професор Отава. Для нього важлива була суть професорських слів. Він зраділо розвів руками, пішов до Отави, ніби хотів його обняти, аж той позадкував злякано, але штурм бархюри вчасно спинився, вигукнув. Завтра вранці ви матимете перепустку для проходу в собор і вдень, і вночі, і можете приступати, професоре. Я радий за вас, це прекрасно. Перепустку також для мого сина Бориса, так само похмуро мовив Оттава. Він мій помічник, без нього я не можу. раз гаразд, все, що скажете, але присядьте, професоре, я не можу вас так відпустити. Ми послухаємо з вами музику». «Сьогодні звідні передають Гайдна, адже ви, мабуть, давно слухали музику професора?» «Я слухаю її тепер щодня», – сказав Атава, і не прощаючись, пішов до виходу, даючи Фюрерові на дозвілі ламати голову над питанням, яку ж саме музику слухає радянський професор, чи то солдатські співи на вулицях, чи то притаєнну, задушену музику власного серця». Що прагне волі, чи може і підпільне радіо, яке в ці дні передає для всіх радянських людей найвищу музику, музику першої великої перемоги під Москвою. Але в вшнуре було повно своїх клопотів, щоб задумуватися ще над випадково кинутим словом чоловіка, який, однако вже завтра, стане спільником. Осендорфер, покликав він бадьоро. В соборі було холодно, темно і тихо. Тут можна забути про колотнечі і незатишність довколишнього буття. Замкнутися в своїх думаннях, бо собор сам являє собою ідеальну замкненість, згармонійовану окресленість простору. Собор має власне життя. Навіть покинути людьми і служебками – Обставлений товстезними кам'яними стінами, він усередині застається вічно рухомим. З тісних придавленостей тектонічні маси випручуються вгору вище й дужче, аж поки злітають у центральному куполі, безвість. Неосяжно оком від центральної нави праворуч і ліворуч відбігають нави бокові. Вони Гармонійно з'єднується, сполучується, непомітно зливається, переходять одна в одну, їх чергування ритмічним мелодія елігійного вірша, що спирається на постійно триваючу змінність. В цьому соборі можна ходити без кінця, так само як довкола замкненої в своїй вічній красі мармурової колони, і дивитися теж без кінця, як той легендарний нарцис. На своє відбиття в несколомученій воді.